القران نام مکی صورت ده او دا مکی صورت ته ټول صورت مکی او دا صورت الاحادیات نا قط ناظر شی او دا صورت التکاثر نمکه ناظر شی الیوی می کې یو ټوټ نمبر صورت د قران دی وحالت الذول کې بین دل لتم دی ما قبل سره راوسته او ما قبل بیان دا اوصاف د مکذبین او د دې بیان دا اوصاف د متقیان او د مخلصین لري ان موضوع عزیمت دا ادا اسلام کله تا هی موجودا شان نزول یې د عاصب بن نو عاصب بن دا ډیر خطرناک کړو مشرکین او د نور ملګریچو نو حضور ته د خاتم او د ابراهیم د پیغمبر لسلام دوا زمون تفسیر مفسرین او مؤدبین اتفاق لري چې دواړه د ۱۳ زمونی ورته وي یو د یو ابراهیم او یوعید نبی علیہ الله او درې دی چې تحقیقې روایت دا لري چې دا هم عبدالله او عمر چوم قراره کې دي عبدالله نو او کلب او طاهر تحقیق د روایت دا لري دا عبدالله چا ورته کلب او تطویب وي کلب او طاهر وي ان د نبی علیہ السلام ندغه ننځه نشته ندغه برستمې میراث ته تکلیف ندغه نظر مې الله جواب ورکړو او دا سورته نازل کوبري قرط کې لږ کلمات دي بیا لیست پکې حروف دي قدر پکې یاستني ان اعطيناکل کثر فدا دې تر درکرې موږ تعالی هو دې کوثر فصل دې ربک وانحر فصو فصل دې ربک فصو مونږه کابل پروردگار ته فصل رجوع کا س او او قربانيو نو دا ان شان یا کو لا وتر بهشکا کوم چې تا دښمن دي هغه پاتې شو به نامو نشان یعنی توغه به نامو نشان زګني چې تا ولادت پوتر قیامت ته پوری چې تمره دنیا را روانه ده کلمه وي کو تا دی او تا دښمن کې ده به نامو نشان پاتې شوره تل کا